Малкото съпротивление. 22 лекция от книгата «Време и сила. Младежки окултен клас. Година пета». Беседата е държана на 11 април 1926 г. София Изгрев. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Чете се резюме на темата Происход на десетичната система». Теми за следният път. Първа тема Происход на синият свят на окото». Мислете върху биологическия происход на този цвят. Втора тема – «Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други по-малко? Защо човек има само две очи?» Тази тема е доста трудна, но хубавите неща изобщо са трудни. Хубавите работи идат отдалече, а лошите – отблизо. Докато са далече едни от други, хората са добри приятели. Щом се сближат, те се скарват и изгубват приятелството си. Въпреки това всички хора искат да бъдат близки, да са близо едни до други. В природата нещата са близо и далече, зависимост от бързината, с която се движат. Когато предметите се виждат ясно с просто око, те са близо. Когато не се виждат ясно с просто око, те са далече. За да видим най-отдалечените тела, ние си служим с телескопи. Като стане въпрос за човешкия дух, трябва да знаете, че той не заема никакво пространство, както материалните тела. Обаче, къде може да се локализира той? Мислете върху този въпрос. Той е интересен и заслужава да се мисли върху него. Като говорим за човека, трябва да знаем, кои са неговите отличителни качества. Човек се отличава по способността си да говори и да мисли. Колкото по-ясно се изказва човек, толкова по-умен е той. По какво се познава певецът, по пеенето си. Колкото по-хубаво пее, толкова по-добър певец е той. Трета тема – Качества на идеалния човек. Вземете тази тема за първа и пишете най-напред върху нея. Колко центъра има окръжността – отговор 1. На същото основание и идеалния човек има само един център. Той не може да има нито два центъра, нито повече от два. Идеалният човек е едноцентров, а не двуцентров. От една пръскалка излизат много капчици вода, но това не показва, че пръскалките са много. Една е пръскалката, от която излизат хиляди капчици. С това отношение умът представлява една праскалка, от която излизат много мисли. Някои от дубчиците на тази праскалка са запушени, но след време те ще се отпушат и капчиците вода ще започнат да излизат и през тях. На научен език това подразбира. Много човешките способности не са развити, но след време те ще се развият и човешкия ум ще се прояви във всичката си пълнота. Развиването на човешките способности представлява биологически процес, който се е извършвал и се извършва от най-ранни времена, дори и до днес. Има известни центрове в човешкия мозък, които са още в зачатъчно състояние. Някога и те ще се развият. Когато всички центрове на човешкия мозък са добре развити, лицето на човека започва да свети. Всяка негова мисъл и всяко негово чувство произвеждат светлина, която замества външната светлина. Този човек не се нуждае от никаква лампа. Гневът пък произвежда топлина в човека. В бъдеще тази топлина може да се използва за сваряване на някакво ядене. Щом видите, че някой човек се разсърди, веднага ще турите тенджърка с някакво ядене върху него. Както природата използва всички енергии разумно, така и човека трябва да постъпва. Щом използвате топлината, която се образува при гнева, с нея заедно и гневът изчезва. Вишите същества се радват на човешкия живот, на всички негови прояви. Всяка проява на хората не е нищо друго, освен извор на енергия. Разумните същества използват тази енергия на място, те я впрягат на работа. Изобщо всяка енергия, която човек развива в себе си, е на място, ако разумно се използва. Не се ли използва на място, тя е вредна. Като знаят това разумните същества са будни, те използват всяка свободна енергия. По този начин те помагат и на себе си, и на цялото човечество. И тъй, за да може човек да се справя с всички свои енергии в себе си, били те положителни или отрицателни, той трябва да изучава закона на концентрирането. Когато е концентриран, Съсредоточен себе си, човек може да управлява своя страх, т.е. той може да го контролира. Не може ли човек да контролира своя страх, страхът ще му стане господар. Да контролира човек енергиите, които минават през него, това значи разумно да ги използва. Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит, да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от една минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Когато правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсеиване на мисълта, нито на съзнанието. За усилване на очите добре е да излизате вечер в бурни, тъмни нощи и да прекарвате вън на открито около един час. Този опит трябва да правят унези, на които очите са слаби. По този начин очите се напрягат и към тях приижда повече кръв. Добре е също така тези хора да минават през тунели дълги 2-3 км. Природата използва и тъмнината за създаване на хубави, ценни работи. Природата върши най-хубавите, най-ценните си работи в тайно, от никого не смущавана. Тя е поставила мозъка в затворена котия, в черепа. С това тя е целила да запази мозъка от външни повреди. Както чувствителната плоча при фотографията се пази в специална касетка от влиянието на светлината, така и мозъкът е поставен в специална кутия, за да се пази от повреди. Всяка външна повреда пречи на образите, които трябва да се отпечатват върху него. Като ученици, вие трябва да изучавате самообладанието. Когато работите върху самообладанието, добре е понякога да ви изненада някой, за да видите как ще се справите. Представете си, че вие се разговаряте с някой ваш приятел, и в това време дойде някой зад гърба ви и ви удари сената некия. Понеже вие не сте очаквали тази изненада, веднага трепвате. Ето защо. Когато говори, човек трябва да вземе под внимание всичко, което може да му се случи. Като говори, човек някога така се увлича, че като му се случи нещо, което не е очаквал, цялата му нервна система се разтърсва. Той цял се разтреперва от страх. Човек трябва да се владее, че да не трепва. При всички изненади той трябва да бъде тих и спокоен. В това отношение англичаните правят големи усилия. Някои от тях отиват в Индия и се излагат на места, дето има много зверове, като се стараят чрез концентриране на ума да останат неповредени. Наистина, когато умът на човека е силно концентриран, никакъв звяр не може да го нападне. Звярът минава и заминава покрай него, без да го докосне. Голямо самообладание се изисква за това. Докато умът на човека е концентриран, докато никакво съмнение не е влязло в него, и най-опасният звяр ще мине покрай него, без да го засегне. Влезе ли и най-малкото съмнение в ума му, той е изложен вече на големи атаки. Един американски мисионер разправил своята опитност от живота си между диваците човекояци. Той отишъл между тях да им проповядва, но те го заобиколили с намерение да го опекат и изядат. Той така силно концентрирал мисълта си, че успял да ги респектира. Те обикаляли около него, движели се, но не посмели да го докоснат. Той се върнал в Америка неповреден. След като прекарал 20 години между тях, той успял да обърне целия остров към християнството. Това значи самообладание. Това значи присъствие на духа. Самообладанието е качество на духа. ли самообладание, човек е постигнал много нещо. За да дойде до самообладанието, този мисионер е прекарал големи кризи. В природата съществува следният закон. Когато човек прекара няколко големи кризи в живота си, най-после той придобива голяма светлина, чрез която издържа на големи изпитания и мъчнотии. Който не се е калил, той не може да издържа на големи изпитания и изненади и става жертва на тях. В един от романите на Сенкевич се разправя за някой сихилон, който предавал християните на гонение. Като предал всички християни и той пострадал. По този начин неговото съзнание се пробудило и той сам приел християнството. Той се проявил като голям герой. Как се обяснява неговото обръщане към Христа? За да се обърне към Христа, това се дължи на уния християни, които пострадали от Него. След смъртта си, те влезли в Хилон и го превзели. И тъй самообладанието е потребно за човека. То се придобива чрез работа, чрез усилие. Днес страданията на хората идат точно на време и на място. Чрез тях те придобиват самообладание. В бъдеще, когато страданията няма да представляват метод за развитие, човек ще дава милиони, за да се удостои с едно страдание. Тогава всяко страдание ще бъде благо за човека. Благата, които невидимия свят днес ви дава, вие не ги цените. Един ден ще ги оцените, но няма да ги имате. Когато разумно понесе страданията и изпитанията си, човек се повдига в съзнанието си. Той знае вече колко е силен и какво може да направи. Представете си, че едного от вас поставят на изпит да видят има ли самообладание. Как ще го изпитат? В момента, когато той разговаря с приятеля си, покрай него ще минат 10 души и всеки от тях ще забие иглата си в ръката му. Първият ще я забие на 1 мм, вторият на 2 мм и така нататък до 10 мм. Ако той продължи разговора си тихо и спокойно, без никакво трепване и промяна на лицето, това показва, че има самообладание. Колко души могат да издържат на този изпит? Нито един. Обаче този изпит е възможен. Който се е тренирал, той може да го издържи, но за това се изисква голямо самообладание. Един офицер разправяше един случай от войната, където за първи път в живота си видял проявено самообладание. Един войник бил ранен в ръката и трябвало да му се направи голям разрез. Лекарите му казали, че за да се направи операцията, трябва да го опоят. Войника прострял ръката си пред лекаря и казал «Заповядайте, режете». Лекарят погледнал войника и спокойно пристъпил към операцията. Като свършил работата си, войникът го запитал – Свършихте ли вече? След това той взел фуражката си, благодарил на лекаря и отишъл в своята част. През време на операцията нито един мускул не трепнал на лицето на войника. Той гледал как лекарът реже, като че не се отнасяло до него. Той прекарал голяма операция без никаква упойка. Това значи самообладание. Човек трябва да се упражнява, така да кали волята си, така да засили организма си, че каквото и да му дойде, да не чувства никаква болка. Той трябва да развие такова самообладание, с което да преодолява всички болки. Питам, кое е най-същественото в дадения момент според вас? Някои ще кажат, че най-същественото за човека е да има вяра, да има будно съзнание да има любов към Бога и към ближния си. Всичко това е съществено за човека, но правили ли сте опит, да можете с ръка само да начертаете една правилна окръжност? Ако можете да начертаете с ръка една правилна окръжност, това показва, че имате вярно око, което може правилно да мери. Човек може да чертае окръжности, не само на физическия свят, но и на астралния и на умствения. По какво се отличават тия окръжности една от друга? Представете си, че върху бяла хартия поставяте върха на един добре изострен молив. Какво ще се образува от докосването на върха на молива до хартията? Отговор Точка Колко измерения има точката? Отговор НИТО ЕДНО Ако гледате един кръг отдалече, той се вижда много малък. Колкото повече се отдалечавате от кръга, толкова повече той се намалява. Най-после кръгът може да се смали толкова много, че да се превърне в точка. Точката съществува ли на физическия свят? Не съществува. Точката се проявява само в известни силови линии, дето се проявяват две сили, там всякога се образува точка. Тъй като е поставено далече от Земята, Слънцето изглежда много малко. Правили ли сте изчисления да видите колко пъти Слънцето е по-малко от естествената му големина? Като ученици препоръчва ви се да работите за придобиване на самообладание. Чрез самообладанието човек асимилира излишната енергия на своя организъм по вътрешен път и я впряга на работа. Невръстеникът, обаче не може да асимилира тази излишна енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсква и стича навън. Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, одето нервната енергия изтича навън. Понякога човек става невръстеник от страх. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се освободи от невръстенията, човек трябва да спре изтичанията на нервната енергия. Ако някой се оплашил от змия и от оплаха е станал невръстеник, той ще се излекува пак с змия. По какъв начин? Първо ще му се даде да пипне умряла змия. Щом придобие малко смелост, ще го заставят да пипне заспала змия зимно време. Като привикне и на това, той няма вече да се страхува от змия. Следователно, това, от което се е оплашил, ще му послужи като лекарство. От змия се е разболял, със змия ще се излекува. Друг случай. Ученик влиза в гостилница, поръчва да му донесат ядене. Нахранва се добре и бърка в джоба си, да извади пари, да плати обяда си. Обаче, оказва се, че няма пет пари в джоба си. Той се стресва силно, и заболява от неврастения. За да се излекува, друг някой, който знае причината за неговото заболяване, трябва да го заведе два-три пъти на гостилница, когато е сигурен, че пак няма пари. По този начин той ще го постави в същото положение, пак да се стресне от нямане на пари. Това стряскане ще стане причина да изкорени болестта му, която някога се е причинила от подобно стряскане. Затова е казано в поговорката «Клин» – «Клин избива». Щом целта е постигната, този човек, който се е най ел с на болния, ще плати на гостилничаря вместо него. Значи една и съща причина поражда два различни ефекта. За потвърждаване на последната мисъл, ще приведа следния пример. Двама младоженци пътували с трен от един град до друг. В пътуването им се случило нещастие, два трена се сблъскали. От голямото сътресение младоженецът се побъркал, заради което веднага бил отведен в болница. Той прекарал там цели 16 години. Един ден успял да избяга от болницата и направо отишъл на гарата. Качил се в един вагон и потеглил за някъде, без да знае къде отива. И този път се случило същото нещастие, каквото преди 16 години. Два трена се сблъскали. От голямото сътресение умът му се наместил и той оздравял. Мъжът дошъл на себе си и се върнал у дома си. На какво се дължи полудяването на хората? Много причини има за полудяването на хората, но в дадения случай то се обяснява така. При първото сблъскване на треновете, двойникът на младоженеца излязал вън от него и се преплел с този на неговата възлюбена. При това положение и той, и тя се измъчвали, страдали, но не могли да си помогнат. При второто сблъскване на треновете, вследствие на сътрясението, което болният преживял, станало разплитане на двойниците и той оздравял. Следователно, когато между двойниците на двама души става преплитане и двамата се мъчат, единия се мъчи, че не може да се разплете, а другия се мъчи, че не може да се освободи от влиянието на първия. Штом се разплетат, и двамата благодарят, че са се освободили. Когато хората са близо, между тях става сблъскване. Штом се сблъскат, двойниците могат да се преплетат, при което единият от тях може да се умопобърка. Когато е сам, човек никога не може да полудее, но като мисли за някого често стават катастрофи. Ето защо, когато човек тръгне на път, когато е между много хора, той трябва да мисли само за Бога. Върви ли обаче пеш и то сам, без хора, тогава той е свободен да мисли каквото иска. Веднъж, като е дошъл на земята, човек трябва да знае, че каквото и да се случи в живота му, всичко е строго определено според разумните закони на природата. Възвишените същества, които ръководят човешката еволюция, познават добре законите и постъпват съобразно тях. Че някой прекарал 10 години в лудница, това не е важно. За тях е от значение той да научи урока си. Ако го е научил, те са доволни от него. Ако не го е научил, той може да прекара още 20 години в лудница. Те не гледат на живота като обикновени хора. Ако някой е научил закона на живота, те веднага прекратяват зададената задача, като му дават нова. Не е ли научил още урока си, те му оставят същия урок, макар и за 20 години още. Че някой се молял по три пъти на ден, че се молял 20 години наред, това нищо не значи. Той пак може да не получи никакъв отговор от Бога. Апостол Яков казва, постоянно се молете. Това значи, постоянно се молете, за да изпълните великия принцип на живота – Божията любов. Щом приложите тази любов в живота си, вие ще се домогнете до щастието, което е в самите вас. Щастието на човека е заключено в самия него, а външния свят, хората, представляват условия за постигане на щастието. Сега всичко, каквото ви говорих, представлява странични мисли. За вас е важно да работите за развиване на самообладание. Всички трябва да имате такова самообладание, че е изтъпан да бият на ушите ви, да не се стряскате. Който се самообладава, той не се страхува от нищо. Мнозина се страхуват от пчели. Този, който е придобил самообладание, пчели не го жилят. Те жилят всеки, който не може да се самообладава. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. 22 лекция от книгата Време и сила, младежки около клас, година пета. Беседата е държана на 11 април 1926 г. София Изгрев.